Gozeak amorratzen atera dira autetxe guztiak sei oreneko bilkureren ondotik. Bigarren bilkura zuten elkargo sortu berrien eta denak elgarren ondoan jarririk eskolako ikaslen gizara Aitziniko bilkura baino fitiago ikasi dute boske elektronikoa baliatzen. Michir Etxebez, mauleko hausapesa, lehendakari dakari orde izaiteko proposatu zen eta gehiagoaren sustingu ekan du, beraz, bisi bilutar izanen dira bosk eta Etxebez. Eta zein arlotan nahiko luken lan egin galdegin diogu hausapesari. Entzatze dut, e, bai, barnekadean, e, laborantzean, ero mendi e, ingurune horretan, edo nik maite dute bai, ekonomia horokorrean haiu humoro oneean Gilafit miarritzeko eskarreko asuuan. Max Brisonen kontra lehiatu behar izan du eta galdu. Nahiz eta, herri elkargoan beraren alde egin zuten. Behar bada, Euskal Elkargoren kontra izan zituen hitzak. Oroitu dituzte hautetsik bozkatziiko mementuan, baina haniztazuna galtzen dela zioen. JT euh, le seul membre de sensibilitea de gauche de Biarritz pouvant être euh, au bureau. Donc, euh, clairement, c'est ça aussi qui, euh, qui a été comme euh, a fait pays, si juste mm. dire. Eta miarritzetik bai beste Beste bat izan baita Philip Naiz eta Jean-Claude Idiarten artekoa. Eta arki gelditu da Ipar Euskal Herriko autetxiek ez dutela soberan maite Medefeko burua. Idiart konten bazen, Bartelimi ager esots esbero hau etzela bereterrenua sirudian ah, ba ba ba betiko ni beti contenu c'est pas intéressant je dis nek paperean batzuri hitza emanez besterik kenduaz autetzin arteko batazuna nabarmenduna izan du